В съня на Навуходоносор Трябваше да заживее в нас духът на новото, което иде. Учителя всякога държеше на духовно сближаване и колективност, затова и отдаваше голяма важност и на общото хранене. За цълта въведе общи обяди, даже и общи закуски, а вечерите се правеха при тържествени случаи и при покани. След привършването на един обяд една сестра попита следното: Кой ще бъде главният подтик за действие в шестата раса? Любовта към Бога. Готовността да направиш добро подразбира любов към Бога, съзнателно ходене в Неговия път и желание да Го познаеш. Синовете на шестата раса упражняват влияние върху цялото човечество и нека всеки пожелая в себе си да стане нейно дете. За синовете на шестата раса всичко е възможно, докато за синовете на петата раса всичко се постига с пушки, топове и насилие. Разликата между двете раси се състои в това, че докато целта се мъчи да установи ред и порядък в света чрез закони, то шестата становява реда чрез любов и свобода. Шестата раса ще приложи три неща. Съвършена любов към Бога, към ближния и към себе си. Любовта към Бога ще бъде мярка за всичко и по този начин ще се смекчат сърцата на хората и ще се избегне насилието. Защото всеки народ, който изтезава друг, създава нещастие за себе си. Понятието избран народ не се приема външно, а не вътрешно и в това е цялата погрешка, защото избран народ са тези, които вършат волята Божия, а тези, които вършат своята воля, създават злото. Когато хората завършат своето развитие, ще почнат те първо да живеят и ще влязат в такива връзки на любов, които не са сънували. Шестата раса ще има подем на еволюцията. Сега хората вървят по пътя на израждането, докато шестата раса ще даде подтик и расите под нея ще се ползват от новото, само че е по-ограничено, като старци. Всички хора на тъмнината и на удоволствията ще си заминат. Първото възкресение иде за чадата Божии. Днес езическата култура върви паралелно с християнството, а и това, което се нарича християнство, не е качествено. Трябва да се разбере, че материализмат не е нещо ново. В съня на навоходоносор, който бил изтълкуван от Даниила, се говори за статуята, чието нозе са смес от глина и желязо. И именно това е днешната култура на петата раса, а камъкът, който ударил тази статуя и я разрушил, станал голям колкото планина. Този камък е шестата раса. Този камък е вълната на любовта, която иде днес. Камъкът е хвърлен от всемирното бяло братство. Един брат попита дали хората от шестата раса ще приличат по форма на сегашната? Конят ще бъде същият, а ездачът друг. Народите не могат да влязат в шестата раса, преди да ликвидират със своята карма. И днешните страдания са ликвидация на натрупаната карма, за да се подготвят за новия живот, който иде на земята. При тези страдания ще се отличи духовният човек, който е с отворена душа, който има открито лице и излъчва нещо от себе си. Писанието казва Лозето ще се вземе от тези, които го работеха и ще се даде на други. Това значи, че лозето ще се вземе от бялата раса и ще се даде на шестата. И бялата раса ще се научи да слугува на шестата, която ще има връзка с другите раси и ще ги организира. Човекът на шестата раса, като влезе в бялата, не ще е от нея, защото ще е от светещите, но неговата главна задача ще бъде да работи за духовното сплотяване. Един брат попита, след колко века ще се въдвори шестата раса? Шестата раса сега се въдворява, но сме още в самото начало на този процес и ще мине доста време, само защото хората сами се спъват и не искат да се освободят от старото. Ако червият не пожелая сам да се освободи от старата форма, не може да стане на пеперуда. Хората са разделени на два вида. Едни от тях са готови души и са пред прага на събуждането и главно върху тях ще се работи днес, а другите души, които явно не са готови за пробуждане, ще чакат да се работи върху повдигането им по време на шестата раса с някои други нови методи. Защото и животът на шестата раса ще има две страни. Една външна страна – живот на иллюзиите, някои от членовете на шестата раса до края на нейната епоха ще останат в това съзнание, като под живот на иллюзиите се разбират външните удобства, които ще съществуват тогава. И другата страна е вътрешният реален живот, който се състои от пробуждане на душите, в обръщането им към Бога и в посаждане на божествени семенца. Тази духовна работа с нейната същина ще бъде истинският живот на шестата раса. Една сестра запита каква дарба ще има новата шеста раса. Те ще виждат отпрети и отзад. С тях ще се развие шестото сетиво, а от човека са вложени 12 сетива, които чакат своето развитие. За сега е добре, да не виждате хората чрез шестото сетиво, защото ако се отвори то и погледнете по-надълбоко, ще се хванете за главата, ще ви бъде ясно какво мисли човекът, който стои до вас и може да се отвратите от най-ближните си. Като мине опасното, като се изчисти съзнанието, чак тогава ще се отвори третото око културата на шестата раса хората няма да умират, както сега. Когато дойде време някой да си заминава, ще повика приятелите си, за да се сбогува, ще им каже С Богом ще стана невидим, ще се възнеса нагоре в приготвеното за мен жилище и ще се дематериализира. Това ще бъде в далечното бъдеще. Една раса докато стигне до своя връх, идва в опадък. Опадъкът не е нищо друго, освен преминаването на енергията и в по-висша форма. Опадъкът на бялата раса е слизането и от арената. Тя е стигнала до дъното и по-долу не може да отиде. Ще почне да се повдига, но не точно тя, а нейното дете. Шестата раса. Новият континент, който ще изникне от дъното на Тихия океан, ще бъде континент на шестата раса. Сибир ще се съедини с новия континент като съставна част. Новият континент може да се съедини и с Америка и с Сибир и тогава Америка ще се разрасне към Тихия океан, където се явяват тук-там островчета, а те са върховете на бъдещите планини. Водата на Тихия океан ще залее някои от съвременните континенти. Хората ще видят неща, които не са виждали, Известни места ще потънат, а други ще се повдигнат над морско ниво. Дълго време ще мине до гдето се уреди всичко. Трябва да стане преустройство във външните форми на природата. Въздухът и светлината са божествен порядък. Складираш ли ги някъде? Купуваш ли ги? И водата всички я имат на разположение. А един ден и хлябът ще се дава така, тъй както днес въздухът, светлината и водата. Шестата раса ще дойде в нова форма. Днес в бялата раса се приготовлява това и вече има типове от новата раса с красиви, правилни форми. В големия салон висят две картини. Архангел Михаил побеждава змея. Едната е от Рафаел, а другата от Гуидорени. Те са там за да имате горе-долу понятие за типа на шестата раса, тъй като лицето на Архангел Михаил в картините по красота наподобява този тип. Шестата раса ще има дълго съществование. Вие сте нейни кандидати. Напредналите души имат условия да минат в шестата раса, където ще има по-добри условия за растеж. Днес има доста скъпоценни камъни, но трябва да дойде златар и да направи брошки.